Jeg ja, hedder det er Jeppe Falk. Øh, bare kald mig lovbaskeren. Øh, jeg står her og smører madpakker til min, øh, mine børn og mig selv, og så lytter jeg selvfølgelig til, til, til, til det Brevets program øh, og oktober. Øh, og må sige at det der helude drone, altså det får mig til at føle mig som en oplevelse fin, af et computerspil, altså som det der geometric dash. Jeg at jeg bare skal ramme nogle punkter på de rigtige støder. We at for fornemmelse lige nu. Men øh, tak for et godt program. Er det godt. Hej! Bordbaskeren introducere første sang i aften udsendelse af det, det breds program, der kommer. Osric Tentacles med Hulo i konger. Overhavs kan meget okay. sin meget sin madpakke til det her musik. til bit Beats. Jeg lytter til et program, der hedder DJ Bøjøs program. I det her program har vi noget, der hedder Lytternes Kunstudstilling, som er et øh, kunstmuseum, der eksisterer på lyd, hvor vores lyttere indsender værker, hvor de beskriver noget kunst, og så indrykker vi det på vores kunstmuseum, så det er kunst som beskrivelse. Vi anerkender enhver beskrivelse af kunst som kunst i sig selv. Der glæder jeg mig til at indrykke et par nye, tre nye værker faktisk i aften på Lillernes kunstudstilling. Hvis du kunne tænke dig, du er jo kunstner masser af idéer, du bare ikke har tid til at udføre. man så bringe din idéer til live ved at sende en sms med en beskrivelse af dit kunstværk til 42 66 80 29. Eller hvis du ikke lytter med live, så kan du bare ringe på samme nummer, 42 66 80 29, og så kan du lægge en telefonsvarbesked, hvor du beskriver din idé til et kunstværk. til bandet Osric Tentacles. Men nok, hvis man skulle gøre det op i ord, noget, man vil kalde space rock. Sangen hedder Holohedron, og den også spillet i i en af DJ Breds programmer fra oktober måned, som handlede om øh, forskellen mellem grænselandet mellem elektronisk musik og rave. Du mener rock? Ja, yeah. ja. Yeah. Tak, Mixi. velkommen til dig. Tak skal du have. Ej, det er godt, du er her, som øh, en øh, menneskeliggjort form for... Hvad hedder den der funktion på telefonen, som hjælper en med at stave ordene? Autocorrect. Ja. Der, det er i hvert fald en af dine øh, menneskelige features. Sufløse. Øh, okay. Øh, jeg kommer lige øh, en sang fra... Forpladen øh, Fra pladen. My teenage dream ended med Farah Abraham. Mm. Øh. Nu lytter sig i de der brødsprogrammer. det skal være vildt Et autotunet dokument fra 2012 om livet som kong mor. Many other days planned for you I still look forward to talking to you I still pictured us together Yet yeah, the whole you and I forever Farrah Abraham med sangen The Phone Call That Changed My Life på pladen My Teenage Dream Ended fra 2012. Der er et rigtig spændende cover til den her udgivelse, hvor øh, man ser en, der må være sangeren, Farrah Abraham, og så titlen øh, My Teenage Dream Ended, og så op bag, op bag om skulderen på fotografiet af sangeren på, på, på coveret, der kommer sådan en et barn, der lige stikker hovedet frem og smiler, og så navnlige samspillet mellem det der barn, der lige titter ind, og så titlen My Teenage Dream Ended. Han fortæller en meget kompakt historie om, hvad hele den her plade går ud på. Det er et meget rent produkt. Jeg opfordrer dig til at tjekke det ud, hvis, øh, hvis den her lille vækker, altså har givet der mod på det. Vi har en anden fast sektion her i DJ Breds program, som er noget, vi kalder for Lytternes Læseklub. Og det er et, øh, et øh, koncept, der går ud på at formidle forskellige læseoplevelser. Det minder lidt om en almindelig bogklub i den forstand, at det handler om at læse. Men det er forskelligt fra en almindelig bogklub i, at vi tager imod alle former for læseoplevelser. Det er ikke begrænset til bøger og klassikere og litteratur og sådan noget. Målet med Lytternes Læseklub er også at give et signalement af den, der læser, og hvordan der bliver læst. Og derfor formålet med Lytternes Læseklub er også, hvis du for eksempel bare det eneste, du læser, er at sidde og læse bag på nogle, bag, bag nogle Parker Frosties eller sådan noget, så, så kan det også være med i Lytternes Læseklub. Men det kunne også beskrive nogle bøger, du læser, og det vil med at genlæse. Så det er en, en allround round erfaringsbaseret læseklub. Ja, okay. Hvis du har lyst til at øh, sende et bidrag til Lydernes Læseklub, så kan du enten sende det til dj.brevet.dr.dk eller du kan sende en besked øh, eller lægge en besked på programmets telefonsvarer. Telefonnummer 42 66 80 29. Og øh, en lytter, der kalder sig Coupéen, har sendt en e-mail til Lytternes Læseklub, som er Nuve Læsholz. Kære DJ Brevet om eksenøer. Egentlig har jeg været skrive til jer virkelig længe, så den her besked har rigtig stået som en idé og simret og kogt ind til en fong af betænksomhed med en lidt bask bismag af dårlige undskyldninger for at udskyde. Jeg vil nemlig gerne bidrage til lytternes læseklub, kolon. For det meste læser jeg temaer. Faktisk har jeg det med at sætte et tema for hele mit liv i en periode, som passer til de bøger, jeg støder på. I foråret var det for eksempel sanatorier, så der læste jeg Thomas Manns troldomsbjerget, spiste salviebolsjer og tog op i de svejsiske alper for at få frisk luft og ligge kuer. Det kan både være ret fantastisk og ret besværligt at leve så konceptuelt. Jeg forsøger at undgå at forsere temaerne der ligesom helst pludselig skal vise sig ting, der hænger sammen. Lige nu har jeg slet ikke et, og føler mig meget restløs. Jeg ved hverken, hvad jeg skal læse, eller lytte til, eller hvilken stemning, jeg skal begive mig ind i. Det hjælper, at roktober er under opsejling, så der er noget at læne sig af. Og her kan vi måske indskyde, at det har været roktober, men øh, beskeden er altså kommet lidt sent. eller står der. Tak for et godt program. Det sætter jeg virkelig pris på. Kærlig hilsen fra Coupéen. PS. Er der flere hologramklistermærker tilbage? Øh, ja. Der er flere hologramklistermærker. Øh, bare send en mail. Eller noget, hvis du vil have nogle telegram. Eller Det lyder rigtig spændende, det der med at lægge tema ned over sit liv i en periode på den måde, ja. som øh, kupéen gør her. Jeg synes, hvis øh, kupéen, det kunne være ret spændende at høre nogle af dine andre temaer. Og det, er jo, det kan jo virkelig være, synes jeg, være et faresignal, hvis man har brug for sådan at konceptualisere hele sit liv. man kupéen lader til at gøre det sådan på skift. Og det synes jeg virker måske som en mere langtidsholdbar måde at være konceptuelt på. Og rigtig spændende og Finde inspiration i det, man læser, og så lade det være styrende for, for resten af ens liv også. Ja. Det synes jeg er meget inspirerende. Copén, øh, hvis du har lyst, fortæl os om nogle af dine andre litterære livskoncept temaer, du har haft på menuen. Jeg kan altså. Øh, jeg vil gerne forlænge øh, Copén's spørgsmål om, hvad pengen skal læse eller lytte til. Det spørgsmål har jeg altså også i ret høj grad selv. Jeg selv nu ved at læse Jonathan Fransens Crossroads. En relativt nyudgivet amerikansk slægtroman i første ben af den. Jeg ved at læse den for anden gang nu, og det er en god bog, men den er ikke så god, og jeg gad virkelig godt kunne træde op i et nyt men også meget tilgængeligt litterært univers. Så lad det være en opfordring til at komme med anbefalinger til Kupen, som har læst Thomas Manns Trollomsbjerg og til undertegnet de brede, som trænger, en ny, trænger til at sidde i en ny, bekvem litterær jolle i Jonas Hans Grossroads. Crossroads. Anbefalinger tages imod med kæmpe tak. Det var Lytternes Læseklub for den her ø, omgang i de bredes program. Jeg håber, det har givet andre lyst til at være med og ø, beskrive, hvordan du læser, og hvad du læser. Det tror jeg, andre kunne have glæde af at høre, af at høre om. Nu kommer der en ø, sang fra ø, de 850 forskellige CD'er fra Angola, Cape Verde og som jeg har været at igennem. Her kommer DJ Snopia. Angola med... Ja... sang Lembra. Ikke sikkert. Det er noget kaotisk musik. Det er et fedt beat. Det er ikke som noget andet. Jeg er groovede til det. Jeg håber også, du vil gøre det. Du lytter at sige, at jeg os program. Nå ja. Det er ikke noget tema i aften, men ved du hvad, det stiller dig fri til at ringe ind live i dit her bredsprogram og sige lige, hvad du har lyst til. Telefonnummer 42 66 80 29. Vi har, vi har ikke noget tema i aften, men vi har også haft en lang række af temaer for nylig i det program i sidste uge. Hørte vi børnemusik. Temaet er børnebangers. Og før det havde vi glemt hits. Og før det var det rocktober. Så det er faktisk meget på en måde at være tilbage og bare se, om det her radioformat stadigvæk har en der kan holde til noget. Hvis du har lyst til at snakke med os, sige noget til de andre lyttere. Ønsken en så endelig en hilsen til din ven, eller din underbo, eller til din mor. Så kan du bare ringe ind på 42 66 80 29. Du lytter til de her bredds program. Man, hvis det ikke helt fik noget at forklare, om den her sangs indtræden i mit liv. Øh, øh, jeg downloadede 850 øh, CD'er fra en blog, der hedder musicaantica.com som var en blog, der meget velvilligt havde delt 850 CD'er med angolansk, kappeverdiansk og mosambikansk musik fra 90'erne og 0'erne. Og det er en kæmpe opgave at høre alle de 850 CD'er igennem og mange af dem er altså mm, ikke så gode. Og så lige ind imellem sker der et eller andet super mærkeligt. Forvirret. En god form for forvirring i et track. Som det her med DJ Snowbia. Glemper Mix. Så det er en del af det utrætlige arbejde, som du øh, tager del i, når du lytter til de Breds program. Kommer en sang, der blev spillet før i det program, der hed DJ Breds Brevkasse, der eksisterede engang. Det er fra 1980, fra Tyskland. Et sted, hvor slagermusikken og krautrocken og discoen på en eller anden måde mødes og får skabt en eller anden form for synergi med hinanden. Vi nummerede Zombie med gruppen Methuselm. Også her har vi altså at gøre med et fantastisk cover med et granium, der kommer flyvende ud i hovedet på det blot cover, og så sådan en gråt stenfjæs, pow, lige ud i hovedet. Zombie. Mange numre, der hedder Zombie og fede. Altså. Er der egentlig øh, fodboldkamp i ja? Det ved jeg ikke. Der er en mig, der på en måde håber lidt, at der er fodboldkamp. Det er derfor, at der ikke nogen, der ringer. Telefonnummer 42 66 80 29. Hvis du vil ringe til DJ Breds program og lige ønske en sang, eller sige eller andet opløftende til dine medlyttere. Du kan også sende os en besked. Det er på det samme nummer. 42 66 80 29. En, øh, lytter igennem. Der er en Der er en, der har fået med lidenheden med os. Hvem er det? Skal vi øh, stille vedkommende ind? Du har ringet øh. til det brevets program. Hvad er det? Hej, så du snakker med, øh, med Flemming. Hej, Flemming. Er Flemming et navn, du lige fandt på? Hej. Hallo? Det er bare fordi, du spurgte mig om, der var fodbold i aften. Og øh, der, er, der er fodbold i aften, faktisk. Åh, oh. oh. det er på en måde lidt let at overhøre. <laughs> det er derfor, der ikke er nogen, der ringer eller skriver ikke. Flemming, sidder du og ser er... fodbold? Nej, det, nej, jeg ser ikke fodbold. Det er derfor, jeg ringer. Okay. Men øh... Okay. Men, øh... men altså, jeg, jeg kunne godt se fodbold, men jeg vil hellere høre den her episode. Jeg har ikke prøvet at høre dit brevsprogram live før. Okay så tænkte du lige, at du ville slå to fluer med et smæk, og ikke se det blodsindsmordet fodbold-VM og høre DJ Breders program i stedet for? Det var faktisk ret sjovt, at du sagde lige præcis de år, jeg tænkte. Vi var også blevet sådan, måske lidt øh, primet til, at, eller jeg ved ikke, jeg har da set en DR-serie, der handlede om at, at noget med arbejdsforholdene nede i Katar og sådan noget. Det virker ikke helt. Jeg synes, det er en god idé, at du sender samtidig med, at det foregår. Så, så kan man hellere høre det og, og støtte en god sag frem for det der. Ja. Men det, men det man må også se... Altså, jeg er, ikke, jeg er ikke interesseret i fodbold, og det bliver meget nemt at boykotte VM i Katar. Og få <laughs> nogle, ja, i på pointe, når man i livet også er bare pislig glad. Altså. Ja, du er du også ligeglad, Ja, så altså med fod. Ja, stort set. Altså, jeg kan da godt blive reddet ja, med ja. stemningen i en fodboldkamp, men jeg er lidt ligeglad med, hvad der sker som sådan. Også også mig. Men jeg er ikke ligeglad med, hvad der sker på for Brøndby. Det er også derfor, jeg vil gerne foreslå en sang. Ja. Som det uh, jump med Van Helden. Okay. Ja. Er det noget med det den sang, som uh, Brøndby-spillere løber på banen til? Ja, det er det. Er det. FN. Jeg har aldrig været okay. på Brøndby Stadion, men, men jeg har øh, okay. ligesom... Øh, ja, på en eller anden måde, så vidste jeg det. Jeg ved ikke, hvorfra. Hey, du Flemming, øh, du jeg... har måske mærket det? Ja, men det kan være, jeg har mærket det. Du har... <laughs> Æ, Flemming, øh, jeg vil gerne spille øh, Van Halens Jump øh, ja. på den betingelse, jeg er at... Jeg øh, hvis, hvis du nu kunne... Øh, når programmet er slut, så kunne du for eksempel lægge en besked på telefonsvaren, hvor du ligesom Øh, lader som om, du kom er kommentator ude på Brøndby Stadion, The Dome. Når spillerne løber ind, og så tager du den der rolle, hvor man ligesom pisker en stemning op. Nu kommer den der ind på banen og sådan noget. Ja, ja. Og så blander det sammen, og så bliver det lidt for lytterne, som er som være til en Brøndby-kamp. Det lyder helt vildt fedt. Skal vi aftale som, det? Men hvad, jeg forstår ikke helt. Hvornår skal jeg gøre det så? Altså, du kan enten bare sende en lydfil til de brevet ja. snabel af eller ja. du kan, når vi ikke sender, indtale en besked på programmets telefonsvare. Okay. Du må selvom, så... om, hvad du vælger. Okay, jeg tænker lige over det. Og så kan du måske lige, hvis du, sætter, hvis du lige lytter til sangen først, så kan du fornemme, ligesom, om der er nogle steder, det er godt at snakke over sangen. Så bliver det nemmere at ja. mixe sammen. Så det er ikke så godt, at jeg sætter den på i baggrund, mens jeg gør det? Vel? Så, du så kan sætte den på i hovedtelefoner, og så sidde og snakke ind i din telefon, okay. eller hvordan du nu vil optage det så er du med sangen, og ikke mod sangen. Det gør jeg faktisk. Det, det glæder jeg mig virkelig til, Flemming. Så skal vi have sådan en lidt øh, stadionagtig stemning op at køre. Hvis der er nogen andre, der lytter med, der har lyst til at gøre noget lignende, så gør det sammen med, med dit hold og dit stadion. Og så kunne vi lave sådan et lille kapitel, hvor vi var på alle mulige stadions. Det kunne være super fedt. Altså, ja, Jeg, ja. ja, ja. Det er fedt sikkert for mange. Jeg synes kun, det er Brøndby Stadion, der er det fede. Du tager Brøndby-Flemming. Det er dit. Ja. Yeah. Den er taget. Okay, du kan ikke tak. være Brøndby. Flemming tak. har taget Brøndby. Så vi mangler de unge der. De her Alle ja, andre hold kan du vælge. Okay. Det er jeg lige glad for at høre. Men jeg glæder mig også at indtale beskeden. Fedt. og høre det. Ja. Ja. Hvad, gør, hvad gør, kunne man da have og, og ønsket en ekstra sang? Du kan prøve. Nu er der ikke var så mange, der ringede. Ja? Den Det er Kyle Minogue med Come Into My World spændende. Eh, øh, lad os se hvad der sker. Det kan godt være at vi kan nå at spille den. Ja. Flemming, det lyder du godt. Du skal tak for at du ringede ind. Øh, jeg håber det, ikke det var nej. min lidenskab alene der drev dig. Nej, det var det altså ikke. Flemming, så glæder mig til at høre dit øh, kommentatorarbejde. Tak, jeg glæder mig også til at se hvad jeg finder på. Det gør alle der har hørt det her, Flemming, alle. Det er langt, ja. Okay. Fantastisk. Nu kommer en sang øh, med The Great Disco Busuki Band, som hedder Greek Girls. Og det skal forestille være græsk musik, men i virkeligheden er det lavet af Thomas Bangalte fra Daft Punk's far. Som er fra Frankrig. Mixi, skru enormt højt op. Skru op på et græsk niveau. nogensinde vender tilbage til det her forheksede koncept, vi også har i det Breders program, som er jagten på objektivt god set god musik. Det, vi her i programmet kalder en objektiv banger, så tror jeg nok, den sang, vi lytter til nu, Green Girls med The Great disco busuki band har stillet sig i køen til at komme i bangerskannerne. Uh, hitstuffet. sms. Skud ud til drengene fra Østerbro, som skal køre den ind med fransk og fedtet stemning i morgen aften. Håber Fulaten sidder stramt om halsen allerede. Kærlig hilsen for i formand. Jeg har fået en besked fra Don øh, Elbjørn, en klassiske lytter i DJ de der program, der skriver, Hej DJ og Mixi. Jeg faldt over en fantastisk sang af tyske Rummelsnuff med navnet Der Kæpten nimmt dich mit. Rummelsnuff er en ekstrem pumpet øh, middelalderne. Middelalderne? Mid middelalderne? Nej, den, den fejl lavede jeg også længe, at jeg ikke kunne skælne mellem middelalderne og middelalderne. Faktisk er der et graffiti-crew på tiden, som øh, skriver ting rundt omkring i København, som kalder sig middeldrende hvide mænd-crew. Ja. Og øh, der, der er flere gange, hvor de har kommet til at skrive det forkert. Men middelalderne? Så er de altså, ja, middelalderne, det er men så har de rettet sig selv. Det de synes jeg er meget flot. Det er jo vildt at være middelalderne. Ja. Okay, men beskeden fortsætter. Rummelsnuf er en ekstrem pumpet middelalderne tysk mand, som synger om sømænd og tysk ost. Forresten hørte jeg programmet for to uger siden og blev glad for at høre Don B. Det er Don B, der havde den sang, som Leutnanten ønskede det program, der hedder Banabadi.com, som er et hit. Det var mig, der ønskede den for nogle måneder siden og blev super glad for, at andre også giver den op for den fantastiske sang. Rest in peace, Don B. Hilsen Elbjørn. Vi skal tilbage til musikken. Vi skal tilbage til... Eller vi skal til Haiti. Vi skal møde et band, hvor... Alle bandmedlemmerne er percussionister. Der er bare nogle af dem, der spiller guitar, og der er nogle af dem, der synger. Her kommer Lis. Lidt gypsies til Petit -en Ville med, med sang Courage, musik fra E.T. Der er nogen, courage, Yon bébé, que o' adoré, Yon bébé, que confiance, p'a' Sans pudeur, la mon père, La sans en mourir, Men dans la vie, du juger sa. Oh, c'est pas ça, il faut faire décourager Même les de dans la vie où il y a un suivi Courage, Il côté qui perd l'amour ensuite la trompé yeah! J'ai une douleur chagré, tellement qu'on a pas compter, il m'en est de ne circuler. J'ai un bébé dans le ventre, j'ai bébé que, adoré, bébé que fait toute sans confiance, mais pas capable comprendre. Sans plus d'air la limite trompé on doit sans sentir que les mourir. Brise de Mais dans la vie toujours Oh, c'est pas ça, qui coup fait me décourager. Même si de souffrance dans la vie, pour donc, suis. nous que d'amour ensuite là je vais C'est ça. Vi har fået en sms, der står Vi hører med, men vi er gamle og tør ikke ringe Elsker programmet Er nok mere til at sende bangerdansevideoer Dansende hund Men det er ikke særlig god radio Keep up the good work, Annie I am Tidt på til programmet er 42, 66 80, 29 Uanset om du er ung eller gammel Nælder en hundivideo Eller fortæl lidt andet om fodboldkampen Ja, vi lytter til Vise Les gypsies de pitié en ville mais courage Do you have any hands? dena vi og fyldt med systemer, som en pengeseddel, musik fra Haiti, les gypsies, det er on ville oh nej, oh nej. Åh, oh, er det så rocking, så du skal spille <laughs> igen? Jeg skruer op på Vavnsvig. Har vi stadig en, en lytter med på Fantastisk det? Fantastisk track, ja. må jeg sige, DJ. Øh, men ja, vi har en lytter igennem. Du har ringet til DJ Breds program. Hvem er det? Godt. Det er Bonnie Dasko. Hej, Bonnie Dasko. Hvad fik dig til Hej. at ringe ind til DJ Brads program? Jamen, nu har jeg været fast lytter i over et år. Så tænkte jeg, hvorfor ikke i dag? Yeah. Jeg har haft sådan en, øh, sådan en kedelig dag, hvor jeg har været hjemme og været syg. Okay. Og stod og vasket op til jeres gode program. Så tænkte jeg, så altså, var jeg også. Jeg fik også lidt ondt af men det var nu ikke så meget det. Okay. Hvad fejler så du? Tænkte, jamen, øh, det er lidt svært at sige, men jeg kunne være bange for, at det er noget af de der gode gamle corona, der spørger lidt igen. Mm. Vågnede en nat, der var helt øm i mine muskler, som jeg aldrig har prøvet før. Okay. Så nu må vi se. Har du været en god... Skal man stadig blive, Jeg er slet ikke opdateret på, hvad man stiller op i den situation. Skal man stadig ned og blive testet og sådan? Nej, jeg tror, jeg skal ned og købe sådan en lille sæt. Og lige se, om det er det, der ikke er. Okay. Hvis nu du ikke havde været syg i dag, hvad skulle du så have lavet? Så skulle jeg have været på arbejde. Har du lyst jeg til arbejder. at sige noget om cirka, hvad for en form for job du har? Jamen, jeg arbejder i en børnehemmer. Okay. Og øh, så skulle jeg bruge min dag i dag på. Og jeg er også ved at mig som pædagog Så jeg er ved at lave en opgave sammen med min gruppe, som... Den har jeg og skrevet lidt på, men øh, jeg er også en af de typer, som skubber det lidt foran mig. Mm. Så jeg har sådan lidt dårlig samvittighed over i, at jeg skriver helt så meget. Altså, du udskyder det lidt og skrive på opgaven? Ja, så er det også lidt hyggeligt at sådan, falde over sådan nogle programmer med sådan nogle englænder, der kører rundt i landskabet og finder antikviteter og sådan noget. Hvad, hvad er det for noget? Er det noget, du ser på, øh, på nettet, eller hvad? Jamen, det er sådan noget, jeg havde helt glemt, der var. Pludselig, så gik der sådan lidt øh, flow-tv i den på DR. Der er der oh. sådan nogle hyggelige som de, de ældre, de sidder og ser. Så det har jeg også øh, Det har også virket meget godt til lige at udskyde arbejdsopgaven lidt. Ja, det kan jeg tænke mig. Det virker også meget rimeligt, når nu du er syg. Ja, det er også det der dækker mig ind under. Men jeg tænkte også, at jeg vil sende en af grundene, at jeg også ringer ind, det er faktisk for at sende en hilsen til min kære. Hmm. Fordi hun har været lidt, øh, lidt mere uheldig end mig i dag. Hun har nærmest været udsat for to cykeltyperier. Det må du lige fortælle om. Ja, men hun sendte mig et billede af, at der var simpelthen nogen, der i, i dagslys havde skåret en kæmpestor stor lås over til hendes bulletcykel. Hold op. Hun holdt på, på Valby Station. Det synes jeg alligevel er imponerende. De må have brugt en eller anden hæftige nedstryger, men det kan man nok godt. Det er sådan en ret kostbar, moderne long-john, ja. en med lad foran. Ja, det er det. Og så skrev hun også, at der var sågar også nogen, der havde skåret den af på på Valby, næ, på Roskilde Station. En anden cykel, hun er stående der. Men de havde så ikke stjålet cyklen. Så det Bare var så meget uheldigt. Ja, okay. Og så. der var en netto medarbejder, der spurgte, om hun ikke kunne få på sit barn her... i aften. Så jeg synes, det er lidt synd for hende. Så hun skal lige have en hilsen. Hvad tror du, hun har mest brug... Nu har du selvfølgelig opsummeret hendes situation, men hvad har hun mest brug ja. for at høre? Bonnie Daske? Ja, men jeg var sådan lidt... Jeg tænkte faktisk, at jeg vil Jeg vil ønske et nummer. Ja, det skulle det du Det var gøre. også... Det var også måske ikke så meget et trøstenummer, men bare et nummer, der... Jeg synes, der er en objektiv banger. Okay. Og hvis det er en objektiv banger, så tænker jeg, at hun kan komme i godt humør. Og hvis andre har det lidt ligesom hende, så kan de måske også komme i godt humør. Mm. Hvad du? Og det er et Ja, det er Terry, som har lavet et, et helt fantastisk nummer, der hedder Swing Star. Og det burde måske være sådan et, hvor jeg havde ringet ind og fortalt en præsentation af det, men... Uh, nu, nu tager vi den live, live her. Og der er... Jeg ved, I er jo gode til at spille uh, de lange versioner. Der er faktisk en part 1 og en part 2. Mm. Og det er især part 2, som jeg synes, der, får, der, der, er den, der bliver den virkelig god. Men uh, I må også gerne spille part 1. Så Terje er sådan en, en lidt hørmed og ekvilibristisk og meget detaljeorienteret disco producer fra Norge. Som jeg faktisk ja. også rigtig godt kan lide. Altså sådan, det ja. Og det, jeg netop synes, det, der, der, der rammer du nemlig sådan, som jeg også har det. Fordi lige præcis det her nummer, det er derfor, jeg synes, det er en objektiv banger. Der synes jeg simpelthen, hver eneste lille detalje sidder lige i skabet. Og det synes jeg lidt af det, der kendetegner en objektiv banger, at man kan simpelthen ikke sætte fingeren på noget som helst. Hver eneste lyd og hver eneste lille synthesizer-lyd, den passer. Så det vil jeg bare dele med jeres lyttere. Bonnie Dasko, du skal have mange tak, for du ringede ind. Og selv tak for et fantastisk program. Og god bedring til dig, ikke? Ja, god bedring. Jo, tak. Jeg tror at vi skrider direkte til det her meget berettigede lytterønske på Bonnie Dasku. To cykellåge, som sad op på en dag. Hvad giver du? Så vi kan rette en lille smule op på det, så må det være med Todd Terjes Swingstar part 2. Ønsket af vores lyttere. Bonnie Daske. God bedring, Bonnie. Tak fordi du ringede ind. Hvis du lytter til de der skal du gøre ligesom Bonnie. Ring til os på telefon nummer 42. 66. 4. 29. altså løbe ind med nogle skider på programofonen, så enten er der nogen, der tviskærmer den ude ved fodboldkampen, eller også er det ikke alle, der ser fodbold. Man kan jo også øh, slutte ud fra på fjernsynet og tænde for sin radio. Der er en spild mulighed der, hvis Vi kunne have live vi live kommenteret kampen. Men så var vi jo blevet tvunget til at se den. Mm, vi kunne bare have den nutet, og så sådan... Jeg synes, det er godt, at vi ikke ser fodbold. Okay. Vi sender radio. ikke udsættet en musiklidse, Lytter til Torturium Screenstar part 2. Et bud på en, ja, vores lytter, Bonnie Dasko, vil gerne høre det her. Dedikeret til Bonnie Daskos øh, kæreste. Men uh, DJ, vi har en uh, lytter igennem. Skal vi høre, hvem det er? Ja, lad det. Du har ringet til DJ Preds program. Hvem er det? Ja. Vi kan næsten ikke høre, hvad du siger. Kan du tale uh, lidt tydeligere i telefonen? Øh, fungerer det nu? Sådan der, ja. Tak. Hvad hedder du, og hvad fik dig til at ringe ind til DJ Bøds program? Jeg hedder Anna, og jeg har aldrig turet lidt før. Men øh, nu sidder jeg fanget ude på mit atelier uden på Oslo, fordi der er en basbil med masser af gas, der er væltet. Så jeg kan ikke rigtig komme hjem. Nå? Så nu tænker jeg, at jeg vil ringe og ønske en tank. Ja. Hvad, hvad siger er du? Har, du har ikke, ikke turt lytte? Før, eller du har ikke turde ringe ind før? Nej, jeg har ikke at ringe før. Ah, okay. Jeg har lyttet før. Men øh, det er sådan lidt brugtigt, fordi jeg ved ikke helt, hvordan jeg kan komme hjem. Men jeg ved heller ikke, om der kommer en eller anden stor sådan... eksplosion om lidt. Mm. Er du, du i husfar? Ja. Nej, nej. Det tror jeg virkelig ikke. Man skulle være sådan... lidt tættere på. Jeg må bare ikke gå nogle steder. Okay. Hvordan? Og så er vejen er lukket, så jeg kan ikke køre hjem. Hvad sker der, hvis du prøver at gå ud af dit atelier og ud på vejen, og siger Nu tager jeg hjem. Altså, så kører jeg vel ned på en stærre motorvej. Det Nå, så du skulle i bil ja, så... ned på en... Står der nogle øh, norske politibetjente og siger... Bare altså, der hyggeligt. Se, at du er ikke, ikke komme hjem. Nå, jeg kan se nogen, men det er lidt langt væk. Okay. Men det ligger sådan... Det er ligesom bare sådan en så der er ikke rigtig noget at gøre. Okay. Og til at udgår heller ikke, så. så nu tænker jeg bare, at jeg vil ringe. Det er godt tænkt, Anne. Jeg synes, det virker som en god situation at komme med et lytterønske i. Jeg så altså tænker fordi der er sådan. Jamen der er sådan lidt en stemning, som om jeg venter på noget. Og jeg ved jo godt, der ikke rigtig kommer til at ske noget. Andet end jeg på et tidspunkt kan tage hjem. Så jeg tænkte lidt, at jeg ville måske høre noget, der var lidt sådan eksplosivt. Ja? Så jeg tænkte lidt enten på lyden af Jerikus' mor. Men den har jo spillet før. Hun er rock. Eller så tænkte jeg Private Dancer af Tina Turner. Ja. Bare fordi den er rigtig god. Ja. Det lyder som om, der er mere, hvor, det, hvor de der lytteønsker kommer fra, synes jeg. Ja. Har du flere Nej. end de to? Altså, det er, jo, det er jo fedt, du giver en vifte. Det giver jo lidt at arbejde med. Øhm... Ja. Hmm... Så skulle det være... Stalt for Kalienta. Ameridan Brothers. Mm. Okay. Uh, it is, it is. Eller den der Tina Turner-sang for James Bond. Men den kan jeg ikke huske, hvad hedder. Nej, det kan jeg altså heller ikke. I det omfang, nee. jeg sikkert nogensinde har vist. Øhm... Um. Har du en øh, lille matras i dit der til, hvis nu du skulle øh, overnatte derude? Eller en brix, eller en sofa store. eller sådan noget. Ja, og så, så er der faktisk, der sådan en billigere klub nedenunder. Hvor der er sofa er. Mm. Der kan jeg overske ned, hvis der er. det er. Jeg bliver lige inviteret til at spille et spil, men øh, jeg vil hellere være <laughs> på radio. Så. Hvad er det for nogen? Hvad kan du sige noget der ikke er stødende og, eller generaliserende, men alligevel generelt om det om de, øh, mennesker, der er nede i nede nedenunder. Åh, um, det er virkelig, virkelig svært, ikke? Hvis det skal sådan... Jeg bare sige det, som det er. det ikke, to. Der er mange af de der sådan, uh, du ved de der masala-æsker, man uh, varme i mikrobøljeovnen. Altså sådan noget købe, der... fryse indisk mad? Ja, men det er kun tigge jeg har set, Men Norge er jo de den frosne, oran frosne oran. mads land også. Sortimentet er, ja, er glimrende. Ret. Der er helt væggen med frysemad i alle supermager. Der er sådan en rigtig fed butik, der hedder Iceland, som kun sælger ting på frost, oh. Hvor du kan få alt muligt virkelig fedt. Det er vores broderfolk mod nord. Men ja. vi har altså gør med nogen, som er rigtig glade for tiggemazalla. I den frosne udgave. Det kan sikkert også være helt lokal, tror er. Ja, uden tvivl. Jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg står ikke i en position til sådan at tale grimt om folk, der... Jeg putter mange af de der frysepizzager med med fire slags ost <går> ind i orden på en almindelig arbejdsuge, som man kan købe i Netto her i Danmark. Men har du været nede i billardklubben og spille spil tidligere? Du putter en saucer. Jeg putter champignon, tomater og rødløg og chili ovenpå. Ja, det er næsten, som laver det selv. Det bliver til en lasagne, før jeg er færdig med den frysepizza, altså. Anna, hvad, hvad, hvad, øhm, hvis nu er du tvunget til at overnatte i atelieret, hvad kan du, kunne du så formulere et, sådan et eller andet form for ekstra projekt, der vil gøre det til en spændende oplevelse? Du har 20 sekunder til at svare for sådan der radioavis. Og mm. tror det kunne jeg sover i billiardklubben? Så kan du skrive den øh, et essay eller en novelle, der hedder Jeg sov i billiardklubben på grund af en væltet gaslastbil. Tak fordi du ringede ind, Anna. Nu er der radiovis om øh, et sekund. I dag begyndte sagen mod Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ved retten på Frederik Sidste år blev han kendt skyldig i dokumentfalsk og i at have finansieret Dansk Folkeparti's sommergruppemøde i 2015 med knap 100.000 kroner fra EU, og han blev idømt seks måneders betinget fængsel. Men sagen går om, fordi den daværende dommer i ifølge Østrelandsret kunne opfattes som inhabil. I dag mødte Morten smidt sig op i retten med lydfiler, som han mener dokumenterer, at der er i forbindelse med sommergruppemødet også blev holdt et EU-seminar. Men det ændrer ikke anklagemyndighedens opfattelse af sagen, fortæller Louise Dalsgaard DR's retsanalytiker. De mener stadigvæk, der er beviser for, at Morten Messersmith har begået EU-svig, og at han har begået dokumentfalsk. Og der bliver ikke tale om en 1 en gentagelse af sagen, som den kørte sidst, fortæller hun. Men så har vi jo så også hørt fra Morten Messersmidt, at udover lydfilen, så har han og forsvaret også indkaldt vidner den her gang. Det gjorde man ikke sidste gang. Så vi skal høre fra nogen, som vi altså ikke har hørt fra sidste gang. Og når man så spørger Morten Messersmidt, hvem er det så, der kommer og vidner, ja, så vil han gerne holde spændingen lidt nu, og han siger også, at nogle af dem ikke er medievandte personer, så derfor vil han ikke sætte navn på. I Kina bliver der indført nye restriktioner i kampen mod corona. De kinesiske myndigheder har målt de højeste tal for daglige coronatilfælde, siden pandemien begyndte. Og det har betydet, at man har indført lockdown i Beijing, og i millionbyer som Chongqing og Jiang Do fortæller DR's korrespondent i Asien, Philip Rowan. Det er fordi, at man lettede på restriktionerne i starten af måneden. Centralregeringen i Beijing de kom med et forslag, der sagde, at man skulle simplificere de her covid-restriktioner, blandt andet ved at sige, at man ikke skulle teste så meget, og man ikke længere skulle sætte anholdstilfælde, anholdsfolk, altså folk, der har været i nærheden af nogen, der har været i nærheden af nogen, der var blevet smittet i karantæne. Grønlands parlament har i dag vedtaget, at landet næste år skal skifte tidszone, det skriver Zermitiak AG. Skiftet træder i kraft, når Grønland skifter til sommertid til marts næste år. Grønland vil så ikke skulle skifte tilbage til vintertid, når vi når til oktober. Den nye tidszone vil betyde, at der er tre timers forskel mellem Nordamerika og Grønland og mellem Europa og Grønland. I dag er der Fire timers forskel mellem Grønland og Europa. Skyet og diset med lidt regn, vinden tiltager langsomt til lidt til frisk ved kysterne, nogle steder op til hård vind og mellem 4 og 6 grader. I morgen igen skyet og en overgang kommer der regn fra vest. Fra 6 til 8 grader. Radioavisen blev læst af Maria Don. du lytter til dit program på B6Bit. Får du timer ringet anden hånd til allersidste der, Som ikke kan komme hjem fra sit atelier uden for Oslo, fordi der væltet en lastbil med gas. Nu ser det meget ud som om, at Anna blev nødt til at overnatte nede i bileriet. Klubben nedenunder. Og Anna vil gerne høre private danser med Tine tønder. Og jeg synes, alle der kan se frem til at sove på et billiardbord, og de fortjener at få mindst et ønske opfyldt. Så derfor kommer her Tina Turner med Private Dancer. Tak fordi du ringede Well, the men come in these places And the men are all the same Hej, DJ Bred og Mixi. Jeg vil annoncere til folk, der, besinder, der befinder sig i Svendborg, at sysleklubben foregår i morgen på tuden Cykeltutten på Svendborg-havn. Fra omkring kl. 14. Der er også plan om garnbyttebæks til de, der opererer i garner. G ja. Alt godt herfra, og tak for god lyd. P.S. dit et ønske om at høre Cripple and the Starfish med Anthony and the Johnsons. Det går ud til en smede, jeg kan lide. Hjertemoji, underskrevet Tinnituslover. Gassel betyder, Desværre, at Anne måske skal sove på sit atelier. Men øh, jeg håber, at vi får en opfølgning fra Anne om, hvordan øh, natten går. Om hun når hjem, eller om hun må tage nat på yoga i, i, øh, i atelieret. Det skal du altså være velkommen til at tjekke ind igen, Anna, i Det er været program og tale lidt om det. Nu er vi nået til noget her i DJ Breds program, som vi kalder Lydernes Kunstmuseum. Det har jeg glædet mig til. Nu vil du blive præsenteret for nogle øhm, beskrivelser af kunst, som vores lyttere har indsendt til telefonnummer 42 66 84, 29. som vi nu vil indrykke på et kunstmuseum, der findes og det findes Vores fantasi. Det er et af de kunstmuseer, som man virkelig regner med. Og et af de kunstmuseer, som kommer til at eksistere i længst tid. Det er Lytternes Kunstmuseum. kommer der et værk fra en kunstner. En kunstner. Ligesom dig. Der står, kære DJ Brede, først og fremmest tak for et vildt brødprogram. Jeg har en tilføjelse til jeres imaginære kunstmuseum. Værket er en oplevelse, som inddrager museets besøgende. Jeg vil faktisk gerne ansøge om, at værket bliver en del af museets indgang. Hermed godkendt alle siger ja. Ved indgangen vil man blive mødt af en stor væg af våde badeforhæng. Denne væg viser sig at fortsætte i en 10 meter lang gang. Badeforhængene er fra Ikeas billigste sortiment. De er lavet helt tynd plastik. De er alle med forskelligt print. Nogle med blå fisk. Andre med eksotiske blomster men der er også nogen, som bare er, er helt transparent plastik. Når man skal forbi dem, klæber de sig vådt og folieagtigt til ens kinder og ens bare arme og ben. Man skal altså klaustrofobisk kæmpe sig igennem 10 meter med billige, våde, næsten folieagtige plastikforhæng med fiske- og blomsterprint. Og først, når man er igennem gangen, indtræder man i museet. Jeg tror, værket har potentiale til at give de besøgende en sindssygt fed energi at starte deres rundtur på. Og så står der også, til slut vil jeg gerne sørge sammen med jer over, at det jeg har valgt at slette de forgangne episoder. En af de gange, hvor man bliver konfronteret med, at man slet ikke vidste, hvor godt man havde det. Jeg håber, bliver fundet en løsning. Had det godt. Underskrevet kunstneren Martine C. Var der en titel på værket? Mm, nej, men det er jo nu indgang så måske skulle ja, okay. det bare hed... Indgang? Ja, indgang. Eller hvis Martine C. Øh, har lyst til at betitle værket, så... Eller entrée, hvis det skal være sådan lidt øh, fransk. Det er meget... Eller enter, så kan det ligesom være... Ja. Ej, det ved jeg ikke. Det er, nu er det mig, der sidder og finder på ting. Du må gerne kunne lidt, Mixi. Du det er også rigtigt. en del af lytternes kunst. Ja. Ja. Der er noget... Ja. Mange forhæng, man passerer. Man kommer også ind... Og inden... de er våde allerede. Ja. Det, det, referencerne er til at tage at føle på her. Altså, det er en form for symbolisk fødsel. Aha. Ja. Okay. Så langt var jeg slet ikke i min analyse. Jeg var ja. stadig væk i oplevelsen. Jeg er ved, ja, ved at skrive de der lidt bedre vidende kuratortekster. Nå, så er nogen, man ligesom læser, inden man går igennem værket, <tryk> altså. Ja. For at man er vide, hvad man skal opleve. Nå, men DJ, vi har faktisk en lytter hængende. Skal vi stille vedkommende ind? Mm. Nu er vi på museum i på måde. Ja, okay. Skal vi lige blive øh, lidt der? Skal Æ, vi prøve nø, spørge nøj, nøj. en lytter, der er frisk på at være med på museum? Ja, der gør det. Ja spørge om det. Du har ringet til Didier Brevets program. Hvem er det? Og er, Nej, du, det er. er du med på at være på museum? Øh... I, ja, det kan vi sagtens. Ja? <laughs> Hvad, Hvad hedder, hedder du? du? Jeg hedder uh, Trinity. Og jeg er sådan... Uh, Vil lidt du ikke lige sige det igen? Jo, jeg hedder Trinity. Trinity. Trinity? Ja, men jeg er lidt bagud i radioudselsen, så jeg vidste ikke lige, vi var kommet på museum. Men det lyder interessant. Er du i udlandet, Trinity? Øh, nej, det er jeg ikke. Jeg sidder på Nørrebro. Okay. Men øhm, ja, Hvad? vi har lige hørt et nyt værk, øh, eller hørt om et nyt værk, som er blevet indrykket på Lytternes kunstudstilling, som består af en masse badeforhæng, som øh, skal hænge ved indgangen. Og så skal man ligesom gå igennem der, for at komme ind på selve museet. Okay. Ja. Der har jeg et badeforhæng, jeg godt kan donere til udstillingen. Okay. Så Tak skal du have, så bliver det billigere at lave. Ja, det skal det. Tvinisi, hvad fik dig til at ringe ind til dit jæbredes program? Jamen, det var faktisk uh, kopæens uh, fortælling... Ja, om det var indslaget der. til Lytternes Læseklub? Ja, præcis. Fordi jeg faktisk længe gerne har vil ringe ind og, med noget bogrelateret. Uh, og så ligger jeg selv og læser lige nu, og så tænkte jeg, okay... Nu tror jeg simpelthen, at jeg tager chancen og ringer ind. Det lyder sådan godt. Jeg tror at straks, at sætter bogmusikken på, så. Fedt. <laughs> så er vi, så er, nu, nu er vi i vores læseklub. Trinity, Ej, for fortæl ikke... om din... Øh, fortæl... Sig alt, hvad du har lyst til at sige om din læseoplevelse. Okay. Jamen, øh, jeg læser lige nu Murakami med den bog, der hedder Sputnik, min elskede. Øh, og jeg vil anbefale alle lyttere at læse Murakami, hvis det er noget, de har lyst til. Øhm, hvis man forstår dansk, så synes jeg, at man skal læse dem på dansk. Medmindre man selvfølgelig ikke japansk, så kan man læse dem på kinesisk eller engelsk. Jeg mener faktisk, det var noget med, at Mokami skrev sine bøger på engelsk for at træne sit engelske. Nå, men øhm, vi har en rigtig sej oversætter i Danmark, der hedder med Holm, som oversætter alle Murakamis bøger, og hun er rigtig dygtig. Så jeg det anbefale folk at læse bøgerne på, på dansk, hvis man har lyst til det. Og hvis der er tid, så kan jeg lige øh, læse et, et lille afsnit op fra bogen. Det ville da være dejligt. Mm. Så kan man få en, en idé om, om det er noget, man har lyst til at læse selv. <coughs> jeg gør mig lige klar. Okay, citat begynder. Lad os lige jeg tage 5 husker... sekunder, hvor ja. vi nyder baggrundsmusikken, og så kan du ja. lige komme ind i dit læsespace. Fordi det, ja. det er dejligt med en lille pause. Nu... Nu skifter ja. vi lige til at lytte til litteratur, og det skal lige, lige have et øjeblik, synes jeg. Vi for den dejlige baggrundsmusik. Jeg husker tydeligt første gang, vi mødtes, hvor vi talte om spudtning før. Her talte vi i virkeligheden om en bitning forfatter men jeg husker ordet som sputen. Vi kom til at grine, og det brød isen imellem os. Ved du hvad ordet Sputnik betyder på rutisk? På engelsk vil man sige Traveling Companion, rejsekammerat Jeg slog op i en ordbog for nylig Og fandt ud af ordets betydning Et sjovt sammenfald ikke Gad vide hvorfor russerne gav deres satellit Sådan et underligt navn Det er jo bare en lille usselstump metal Der farer rundt om jorden helt alene Her tager hun stille og tænkte kort Over et eller andet Titet. Og hvilken bog er det fra Twin det er den bog, der hedder Sputnik, min elskede. Øh, uh, Murakami. Ja, præcis. Fantastisk bog, og så videre. Jeg er lidt over halvvejs. Er det en roman? Ja, det er en roman. Og det er sådan det er nok den genre, jeg vil kalde magisk realisme. Mm. Hvor det sådan, tingene bliver beskrevet meget realistisk, men der sker nogle ting, der ikke kan ske i virkeligheden. Ja. Um, så lige nu er der faktisk sket noget meget mærkeligt, og jeg er meget spændt på, hvad der så sker. Men jeg vil ikke sige, hvad der er sket. <laughs> Jeg håber, der er nogen af vores lyttere der vil tage den anbefaling op. Ja, det håber jeg også. Tvinisi, jeg håber, du har lyst til at bidrage til programmet igen, enten i Læseklubben, Kunstmuseet eller bare med musikønsker. Det kan du tro, vel. Tak. Tak, fordi du ringede. Selvfølgelig. God aften. I lige måde. Okay, hey, det er jo dejligt, at lige ved siden af Læseklubbens lille kælderlokale på Lytternes Kunstmuseum, så kan vi lige tage vare elevatoren op og være på Kunstmuseet igen. Fordi vi har nemlig fået endnu et værk til Lytternes Kunstudstilling. Og det er fra en uh, kunstner, der har udstillet før på Lytternes Kunstudstilling, der hedder Brian. Og Brian skriver, Hej DJ og mixe lør. Jeg tilføjede for nogle år tilbage et sæt værker til Lytternes Kunstudstilling. Det var et spil pizza-skak og noget med et æbleskrov i timeglas. Det var hele tiden tænkt, at der skulle komme et tredje værk, men jeg ikke kunne finde på det tredje værk før nu. I må gerne placere det nye værk sammen med de andre. Og nu kommer værket. Værket er et drivhus. Hvis man kigger godt efter, vil man kunne se, at drivhuset har brystvorter. Jeg forestiller mig, at værket hedder Drivhus med brystvorter. Tak for et godt program. Kærlig hilsen, Brian. Tak for dit værk, Brian. Det står ved siden af pepperoni pizza, skagsbilledet og timeglasset med et æbleskår inde i. Du, ja, er, der, er der mere til de værker, jeg kan nemlig ikke helt huske dem, men, men du virker til at have styr på dem? Mm, jo, jeg mener nok at kunne huske sådan lidt, af, hvad, hvad Brians værker har, har, har været tidligere på. Det, var, det ene var et pepperoni-pizza-skakspil, tror jeg. Haha. Altså, jeg, jeg kan faktisk ikke helt huske det. Men der er tredje værk til Lytlandens Kunstudstilling i aften, og det er et værk, der har sin egen baggrundsmusik. Okay. Og den kommer altså her. Jeg um, skal nok annoncere, hvad det er for noget musik bagefter, men nu synes jeg bare, at vi skal vende, os, vende vores opmærksomhed imod et... Et... Uh... Nå, det kender jeg godt, det der musik, faktisk. Ja? Det er en plade, jeg også rigtig tit lytter til. Jamen, nu har vi åbnet posen. Hvad er det for en plade, Mixi? Det er en plade med Harold Bott og Brian Eno, som hedder The Pearl, tror jeg. Mm ikke, hvad præcis det her nummer hedder. Jeg skældner ikke numrene så meget fra hinanden, når jeg har til den plade. Fordi den også er rigtig god som baggrundsmusik. Her kommer henvendelsen fra kunstneren. Den starter sådan her. Kære DJ brede og Mixi. Øh, jeg ved, det er i oktober. Er det er så ikke længere. Men jeg vil være så drist, at komme med et indlæg, som ligger uden for dagens tema. Jeg husker, at et for lang tid siden havde et lytternes kunstmuseum eller udstilling. Jeg har et bidrag til samme, som jeg synes passer godt til årstiden. Lysinstallationen Regn, søvn, blå kys, som oser af oktoberstemning. Der er vi så lidt sent på den, men Må det ikke det går. Men nu er det jo på til, noget efterår den, plus, ikke? Jo, det er blevet rigtigt efterår nu jo. Og det er jo trods alt også snart Det vi engang for 10 år siden kaldte vinter Ja Meddelesen fortsætter Kl. 21.30 Den 6. oktober Står jeg på Valby Langkade. Det er en stille aften og køligt i luften Solen er for længst gået ned Og oktobermørket er sædet ind mellem bygningerne På gavlen af nummer 132 Står bøjet i næren digtet Regn, søvn blå kys fra Søren Ulrik Thomsens digtsamling ukendt under samme måne fra 1982. Om efteråret står digtet klar frem allerede om eftermiddagen når folk er på vej hjem fra arbejde. Ord for ord lyser digtet op i rød og blå næren, der giver disse diset genskind mod muren. Søvn, blå, lys, seng, vand, hånd, Regn, søvn, blå, kys, lys, seng, vand, hånd. Dette er de ord, som Søren Ulrik ville tage med på en øde ø. Digtet er så at sige et tvist af lejen. Hvilke tre ting vil du tage med på en øde ø? Gavlen er todelt, og på den anden side står der forskellige kombinationer af ordene som lyser op sekventielt efter de hver især toner frem. Regnhånd, lyskys, vandlys, Blossing. søvnblå, kysregn, lyshånd, vandsøvn. For hver gang sekvensen vises to af disse ordkombinationer op. På hver gang sekvensen vises, lyser to af disse ordkombinationer op. Lysene slukkes, og digtet starter forfra med nye ordkombinationer. Kunstværket indbyder til, at man selv tænker tanken, hvilke ord ville jeg tage med på en yde ø, og hvilke kombinationer af ord synes jeg selv er smukke? Hvis du eller I, er omkring København, vil jeg stærkt anbefale at slaturen forbi en aften og se digtet lyse op i efterårsmørket Med venlig hilsen. Kisser. Så vil jeg bare sige, hvis man vil følge Kissers opfordring og gå ud og se ord nærende installationen så skal man finde Valby Langgade 132. Tak for dit. Øh... Ja, du en måde har Kisser jo... Kisser har udvidet museet ud i Valby. Mm, Kisser har ligesom gjort noget, der ikke er sket før i Lytternes Kunstudstilling, nemlig taget et øh, værk, der faktisk fandtes uden for Lytternes Kunstudstilling, og så anskaffede det til samlingen, kan man godt sige. Det er smart. <laughs> det er faktisk lidt uh, Sima havde. Det synes jeg måske nok også, at vi havde en anden kunstner, der hedder Viseverden fra Frederiksberg, der, der fik nogle uh, hollandske guldaldermalere. Det er uh, rigtigt. Så det, det er faktisk sket faktisk. Det er før, rigtigt. Så. var så til at indrykke uh, en masse dyre malerier af nogle uh, meget dygtige hollandske malere. Hold da op, Mixi. Det er, vi kan meget snart gå på pension ja. med den kunstsamling, vi har efterhånden. Så det kan man også nu i Lytternes kunstudstilling i de der program. Man kan annektere allerede eksisterende værker med at forklare dem på en måde, så de er dejligt at lytte til for de andre, der lytter til radio. Dejligt at høre fra dig, Kisser. Og hvis der er andre, der er blevet fået lyst til at bidrage med noget til Lytternes kunstudstilling, så kan du gøre det per e-mail på djabrevet, snabelag dr.dk. Og hvis du hellere vil sende en sms, eller lægge en telefonsvarbesked, så kan du gøre det på telefonnummer 42 66 80 29. Nu skal vi lige reorientere os her, er jo helt på museet. Og uanset hvad vi gør herfra, så vil det virke voldsomt, fordi vi er... Men sådan, sådan er det, når man går ud af museet, så virker virkeligheden meget voldsom lige pludselig. Ja. Så bare på med det. Jeg tror, vi tager en opmuntrende meddelelse fra Alene. Og Jamaica, 2021. Den her kommer med sangen Carry On. Det lang tid siden, vi har været på Jamaica i de jæbberødsprogrammerne. Så vi tager lige tre træk fra Jamaica med noget nice, nyproduceret, frisk poppy reggae. Hun er hun ikke fra Jamaica. hun er fra Martinique eller Barbuda eller sådan noget. en af de andre øer nede på den ejen, så det, det må jeg lige tjekke op på. I mellemtiden kommer der lige her en som jeg ved med sikkerhed er fra Jamaica, Mike, nemlig hov. Ups. Øh. Ah. <laughs> Terry linden, Kristen reggae musik. Goodness of God. Hvad uh. der til se stykket der. Det er breddsprogram. Hvem er det? Ja, goddag. Det er Viseværden for Ah, Der kender vi Viseværden. Du har været hej, igennem hej. før. Er, er jeg igennem nu? Du er igennem nu, ja. Okay. Jamen, øhm, hvordan har I det, drenge? Vi har det godt, visevært. Tak fordi du spørger. Ja, ja. Vi er, vi, har, vi, vi kunne godt tænke os at, at køre Express Regato ud igennem her den sidste halve time af det der program. Så okay. du har frit leget til at og tage hul på det, der fik dig til at ringe ind til dit de Breds-program? Faktisk, jeg sidder her sammen med min venne øh, Skakspilleren, og øh, vi kom til at tale om et af dine tidligere programmer, hvor du øh, spillede ligesom sådan en koncept børneplade, ungdomsplade, måske med en, der hedder Janne, eller et eller andet med nogle kærlighedsforviklinger. Ja, det er Opgang 2, en ungdomsklub fra Aarhus, der i 1980 har lavet en plade, der hedder Kender Du Janne? Kender du Janne, okay ja. Det er et ja. program, som nu desværre ikke længere kan findes på det er lyd på grund af besparelser. Men det er en plade, der findes Jamen, derude. Ja, okay, okay. Jamen faktisk var det bare sådan lige, at vi bare så og lige. Vil have det her lidt faktuelle, sådan øh, øh, opklaret. Men øh, hermed opklaret vi sig, at hvis ja, der er andet, ja. så ringer du bare ind igen. Jamen, øh, det er dejligt, at spørge, finde. Hvordan, man, at hvordan finder man det, spørger skakspilleren? Øh, send mig ma en mail på uh, djabredet, snabelag med jeres... Øh, med, med, så, så skal jeg sørge for at og, og gøre, hvad jeg kan, for at se, hvor den er tilgængelig. Så kan I finde den. Okay. Second service. Jamen, sådan er det. Public service. Tak for det, mand. Skakspilleren. Vi ja. øh, Vis verden. ringede ja. Ring ind igen snart. Det gør vi. Helt sikkert. Tak Hej, skal hej. Tak hej. Tak for et godt program. Okay, vores reggae-330-racket kommer protégé her med sangen. I mean, your career like is putting us in two different places. And I'm, to be honest, I don't know if I can live with you like this anymore. I'm just tired to be alone. I don't know what you want me to do, but you just, you're, I mean, you're never our own. Well, I'ma do my thing like this. Rock to the rhythm like this. They love me when I sing like this, like this, like this Well I'm a my sleep like this They call me when I get like this And take a little leaf like this, like this, like this Have no idea what you're facing But on some plane we all go through the same things So I'ma send these thoughts to you with nothing but love With nothing prove. nobody be blaming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 Proto tænker lige gulig Fra Jamaica med sangen Like this Så bliver jeg altså fået en Besked på programofonen Skal jeg lige lufte. for der står Kæreste i Vi sidder i en koloni i Dragør Og skal snart lave en manifestation For at åbne For kærlighed i vores liv Romantisk kærlighed Vi desperate udopstegn Vi lækre og lidt gamle Udover breve Lyserød lys Og floder af rødvin Hvad gør vi så for at få magien til at spille? Kærlighedsen Lamse og Meda A.K.A. Lamselåret og Mette Hvad? Vi vil gerne høre Exit Music for a Film den er en tror jeg nok. PPS. I har magiske og dejlige stemmer i mørket. Hej, sikkert en dejlig besked. Nu skal vi lige høre Eric Medue med det her nummer? Det er den Hej DJ Brede. En god aften med hilsning fra Norsk Fan. Tak for det fantastiske program. Jeg er ikke langt under den lastbil med gas. Man kan heldigvis tage hjem. Man kan heldigvis tage hjem, når jeg vil. Man tænker at køre på en late night atelier -male session med en lille øl og penslen og hygge med jeres program. Jeg krydser fingre for, at min kæreste, Anna, slipper og sove på et billardbord Og får kørt hjem, og plukket mig op i bilen på vejen. Underskrevet ikke nogen en fra Norge. Åh, oh, men det var simpelthen Anna, som ringer ind. Tidligere kæreste. Det lyder meget sådan, ja. Som også tilsnyderne af billedkunstner. Virker det så? Der kan man bare se Mixi. Mixi skrøp. Tusind til Anita Baker med Quiet Storm smash-hittet Same Old Love. Du har boet bosiddet nede på den amerikanske vestkyst. Blot et par måneder vil du vide, at der er et helt hav af Quiet Storm radiostationer. Quiet Storm, det er den her særlig bløde, soulfuld form for musik. Breds handler om digitalt valgvære. Det er for eksempel sådan noget som at have opbyggelige vaner på internettet. Opfindsomme og gode måder at bruge internettet på på en måde, hvor man ligesom går lidt gladere derfra. End mere end nedbrudt og paranoid og bange. Det kan også være sådan noget som at modsætte sig digital overvågning ved at skifte til en anden e-mailudbyder. Så det er både lidt dystert og lidt opbyggeligt og det hele, og hvis du kender til noget musik som handler om forholdet mellem mennesker og maskiner, musik, der handler om teknologi. Kraftværk er selvfølgelig inde i billedet, hvad det angår. Jamen, så håber jeg meget, at du har lyst til at deltage i planlægningen af næste uges program. Det er ja. musik, der handler om internettet måske bare. Eller? Ja, også det. Ja. Hele det her spændingsfelt med det teknologiske, det teknologiske virkelighed, vi lever i. Hvor hvis du har noget, du synes, du vil give videre et tip, Jamen, så, øh, ring, øh, øh, så læg en besked på programmosvaren på 42 66 80 29 eller send en e-mail med dine tanker og idéer. Det behøver ikke være klar til at blive udtalt i radioen. Det kan bare være nogle strøgtanker og nogle vinkler på det, som du tænker vil være gode at have med, når vi planlægger programmet til dj.bredesnabelag.dr.dk. Nu skal vi stifte bekendtskab med en sanger inden fra Kina, der bosat i New Zealand, Wing. Og Wing var lige kort med et af vores rocktoberprogrammer, hvor hun synger en ACDC-sang, hvor hun blev kørt, kørt helt over al min snak, men hun er altså værd at kende, så nu får hun et comeback. Her kommer Wing. Og nu lige har tunet ind på Wing's stil, så prøv at... du, Max, ud på, hvor modigt og personligt og specielt og fedt det her er, altså. Wing! I need to give me the kind of love that we'll last always. I want oh, yeah. Yeah, love her. sms opbetaling fra Anna, der var strandet til atelier. det atelier, der grundede gaslastbilen. Hun skriver, nu når det stykke motorvej, jeg skal bruge, er åben, så jeg tror, jeg prøver at køre mod Esben med P's atelier, så vi kan komme hjem og måske købe en fryserpizza på vejen. Tusind tak for Private Dancer, og tak for programmet. Kærligheden, Anna. på øh, historien med gas Lidt ærgerligt, vi ikke får en beretning fra at sove i Ja, det kan være, det bliver til det en anden gang. Nu skal vi høre Beverly Glenn Copeland med nummeret Montreal Maine. the streets we roam Up the hills we climb, we are looking, climbing and looking. Fast. And up and up the hills we climb, we are looking, climbing and looking for something to get us in there, anywhere. But it's not the hills we climb, it's the practice of climb, brothers. Mm hmm. Or who do we think we are? And up, and up the streets we roam We hard looking, roaming and looking, yes And up, and up the streets we roam We hard looking, roaming and looking For something to get us there, anywhere Climbing and looking, yeah. I end up and up the hills, we climb we're all looking, climbing and looking for something to keep us from there. Anyway. som tænker helt sikkert godt, det kunne også være på øh, vores temaprogram om god musik. Det, der er noget med, og det ikke handler så meget om, hvilke bjerge man bestiger, men, øh, men bare er man der og klatrer. Og så det med, øh, ja, hvem vi er. Morningstar. Det er meget flot, synes jeg. Vi er nærmest den afdeling af dit de program, hvor vi har forberedt os på næste torsdag, hvor der igen de er dit program. Hvis du lytter til dit de program med din podcast-app på din iPhone eller din Android-telefon, så vil jeg foreslå, at du sætter den til at downloade nye afsnit automatisk. I og med at øh, der kun ligger tre afsnit tilgængelige så kunne det måske være at det var fedt at have dem alle sammen liggende lokalt på din telefon efterhånden som de blev udgivet I næste uge handler programmet om digital mental hygiejne Hvordan kan man have det så fedt som muligt på nettet hvor det overhovedet er værd og opholde sig på nettet efterhånd. Jeg har da selv en masse ting, jeg vil mega gerne vil plapre om. Så solen går ned i modtagerens øjne. Så du må hellere... sørge for, at det ikke kommer til at ske ved at give mig noget at arbejde med. Jeg kan lægge en besked på programrofonen på 42, 66, 80, 29 eller bare sende en sms på det samme numre. Baggrundsmusikken har med Larry Hurt. Den tidlige housemusiks lidt mere kompetente mester. Sangen hedder Midnight Movement. Jeg håber, der er altså. triangel i et bakgrun. Jeg håber Lamse og Mita. A.K.A. Lamselådet og Mette. Som er lækre og gamle. Jeg bruger det her, den her vibe til noget. Jeg vil gerne sige tak til Flemming. Jeg mig til at høre din øh, stadion-stil. Og til Elbjørn. Til den forrige formand og den søde Kalf. Og Aviaja og Bonidasco. Bonny Daskos kæreste, der har fået to cykler stjålet på en dag. Øh, den togtrætte Fynbo. Vi nåede ikke sin besked desværre. lopper Anne Twinity. Michael Lassavus, som er genopstået igen. Superkometen. DJ Stalberg. Visavverden for Frederiksbær Og skakspilleren. Hvis din besked ikke er blevet læst op i aftens udsendt af DJ Abreds program, er det ikke udtryk for nogen vurdering. Det er udtryk for tilfældighed tilbage igen i næste uge. Mit navn DJ Bred. Vi ved. En regering bestående af Socialdemokratiet og Venstre alene er ikke tilstrækkeligt bred. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der i dag har været til regeringsforhandlinger på Marienborg, kommer nu med flere ønsker og krav til forhandlingerne, som han i øvrigt synes går alt for langsomt. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, vurderer, at Lykke Rasmussen godt kan føle sig lidt presset for tiden. Lars Løkke er jo manden, der i nyere tid har opfundet hele ideen om en bred regering henover ind i dansk politik. Nu kan han se, at der er enormt meget fokus på S og V, måske lidt mindre på moderaterne. Det synes han ikke er godt nok. Derfor giver han lige den her opsang til Mette Frederiksen efter mødet på Marinborg. I alt deltager otte partier i regeringsforhandlingerne. Her Heriblandt også SF for og de radikale, der i morgen skal til nye drøftelser med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Russiske angreb på vilkårlige boligområder og målrettede missiler mod kritisk infrastruktur, det er noget af det, der skaber overskrifter fra krigen i Ukraine i de her dage. Det er ikke mindst det ukrainske elnet, som russerne har forsøgt at ødelægge. Alene i går var 80 procent af hovedstaden Kiev uden strøm og vand. Kenneth Øgens Lærboel, militærforsker ved Forsvarsakademiet, mener, at der kan være tale om brud på den humanitære folkeret, også kaldet krigens love. Hvis formålet er alene at terrorisere civilbefolkningen, altså gøre livet surt for dem, så er det en krigsforbrydelse. Fordi så, så har det ikke noget militært formål længere at gøre det her. Også selvom det måtte have en militær effekt af en eller anden grad. Og selvom Rusland tilsyneladende ikke tager hensyn til krigens love, så kan det godt en dag få konsekvenser, vurderer Kenneth Øens Lærbul. Det kan jo få det, at der er nogle folk, som på et eller andet tidspunkt kan blive stillet for retten og blive dømt for det her. Derudover, så må man jo også spørge sig selv.